Du lytter til Radio 247 og den originale Talradio. Velkommen til QA med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi i gang med decembers første udgave af QA direkte fra Studiet på Radio 247. Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved siden af mig der står min medvært som altid, Henrik Kvartrup. Det gør jeg nemlig, og i dag skal vi runde det, man, man godt kan tillade sig at kalde MeToo-krisen i Dansk journalistforbund. Ikke mindst skal vi tale om forbundets håndtering af samme. Vi har besøg af en kommunikationsekspert, der, og nu citerer jeg at hende, aldrig har mødt nogen, der i samme grad som forbundet. begår samtlige fejl, når der er en lortesag under opsejling. Danmarks Statistik udgav for nylig for 10 år øh, udgaven af rapporten Indvandrer i Danmark, der som vanlig har givet anledning til både intens mediedækning og voldsom debat på de forskellige sociale medier. Men hvilke overvejelser gør man sig som en offentlig institution, når man leverer indspark til en så betændt debat som den om integration og indvandring? Ja, og så skal vi også tale om... Mediernes brug af forsvarsadvokater som kilder. For hvordan kan en erhvervsgruppe, der tjener gode penge på folks påståede forbrydelser, anvendes som sandhedsvidner i retspolitiske anlægner? Det spørgsmål har i hvert fald Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen stillet. Vi tager debatten her i studiet. Og til allersidst i udsendelsen afslører vi, hvilket parti, der vandt kommunalvalget. I hvert fald i disciplinen medieomtale per stemme. Du lytter til Radio 24:07. Ja, og så lige for at kigge på øh, den forgangne uges medienyheder, som vi altid har for vane her i starten af programmet, så er en af de ting, som øh, der ser ud til at være enighed om op til øh, de, de meget foranstående medieforhandlinger, det er, at der skal mere støtte ud til, til de lokale små medier rundt omkring i Danmark. Ja, den har de jo grebet med kyshånd, kan jeg se på, på, på nettet her til formiddag. Alle de lokale medier, der som synes, at... Øh, nu tænkes der er virkelig kloge tanker på, på Christiansborg, men, men det var vel også forventet, at det var den vej, det vind ville blæse. Altså, det har ligget, synes jeg, i pipeline ganske længe, at, at politikerne har haft et vist kig på de store øh, medier, som nogen, der har været måske lidt for dygtige til at malke de, de offentlige kasser. Jeg tror, der kommer til at, at ske noget her. Det kunne jo også være, at det næste medieforlig øh, forændrede for det sådan, at man ikke for mediestøtte nødvendigvis skal lave et, sådan er det jo i dag, et tekstbaseret. Medie, der kommer til at ske. Ja, der er jo nogle små, kan vi sige, allerede, eller små og små medier, men altså P4 får jo en 4-600 millioner kroner om året, så vidt jeg husker, altså PDRs regionalstationer, så har vi jo tv 2 regioner, som jo faktisk er det eneste, der er licensfinansieret på TV2, og de ligger også omkring 4-500 millioner, så det er jo helt en lille smule ud til dem alligevel. Det gør der, men jeg tror klart, at, øh, jeg tror klart, at øh, tendensen er, at... Øh, det hvad jo de store medier skal se sig om efter lidt andre indtægtskilder end, end de nuværende. Men de har jo så, kan de så trøste sig med, også jo ganske bulende pengekasser, må man sige. Nå, øhm, men vores gode kollega, Kristoffer Eriksen, har lige været i studiet her, sammen med Kirsten Birgit noterede mig, men, men ellers er han jo i den grad skrevet her fra stationen. Ja, altså det er jo, det er jo faktisk, han er, han, er jo simpelthen, han er jo simpelthen sagt op for anden gang. Altså det er første gang, så kom det frem, at han er blevet ansat som uh, vært over på vores store licensfinansierede Nemesis, det Danmarks Radio, som ny vært på Detektor. Men så her forleden dag, så uh, sagde han faktisk op igen med den her gang med, med øjeblikkelig virkninger. Det skyldes simpelthen en sag, hvor han på et tidspunkt kaldte uh, formand for politiforbundet Claus Oxfeldt for uh, fuld af løgn. Og det har uh, stationen her, Radio 24-7... Uh, Jørgen Ramskov har simpelthen givet ham en uh, skriftlig undskyldning, altså Claus Oxfeldt, for, for det her udbrud. Og men den her uh, undskyldning fornemmer jeg Kristoffer Eriksen ikke helt tilfreds med? Nej, det kan man vist roligt sige, altså både uh, i forhold til, at der blev undskyldt for, uh, for, for selve det her udbrud, som Christoffer Eriksen kom med, men også at han ikke var involveret i forhandlingerne. Og man kan sige sådan, lige for kort at oprige baggrunden for, hvad det egentlig var, der skete. Jamen så var det altså det, som uh, hvad hedder, de dækkede den 3. marts, der dækkede man uh, 10-året for optøjerne i forbindelse med Ungdomshusets rydning. Og der siger Christoffer Eriksen så i Radio 24-7 morgen, at øh, i dag der kunne de godt tænke sig at tale med dem, der mener noget andet, end at det var godt ungdomsvis beryddet. Altså dem, der synes, at det måske virkeligheden er politiet, der er det største problem ude på Nørrebro. Og så siger Claus Oxfeld på Twitter, han fej i Blækhuset med det samme og siger, at det statsstøttede Radio 24-7 søger lyttere til dagens program der mener, at det var okay at udøve vold mod politi og herværk. Hvor sygt. Og så ikke mindre end tre udråbstegn efterfuldene. Og så hen. er det så ellers, at tweetet fra Christoffer Eriksen kommer, hvor Christoffer skriver til Claus Oxfeld Du er fuld af løgn og du er ikke stillet op i dagens program, men sidder bare og brøler løs på Twitter patetisk. Så man kan roligt sige, at øh, der var... Øh, der var krig på kniven der. Og det har jo også haft den effekt, at Claus Oxfeldt har ikke ville stille op på denne udmærkede radiokanal, siden, øh, siden at kampen med Kristoffer Jægsen øh, gik i gang. Og det må man så forstå, at det vil Claus Oxfeldt gerne nu. Hvor, øh, Han har, har simpelthen fået det på skrift, at, at, at man fra radios ledelse var ked af. Ikke det journalistiske indhold, skal lige sige Nej, men det skriver, at det skriver ramskov, Direktøren har endnu jo netop til medarbejderen på 24-7, han skriver, Ramsgaard Radio 247 har alene undskyldt, at vi både i twist den pågældende dag og i det efterfølgende skriftlige svar beskyldte Claus Oxfeldt for at lyve. Det er altså ikke den journalistiske dækning, der nu gives en undskyldning for. Det er alene af brugen af, af glosen løgner, som uh, Claus Oxfeldt nu får en undskyldning for. Men selv det, mente uh, Christoffer Eriksen altså ikke, der skulle undskyldes for. Og derfor er det altså, at uh, det er formentlig sidste gang, at Rette 24, 7, slutter har hørt noget til ham her, lige før vi kom på... Ja, til. altså han smækkede jo helt bogstaveligt talt. Vi ved faktisk ikke, hvad der. vi stod og ventede på at komme i studiet, men vi kunne simpelthen se, at Christoffer han smækkede helt bogstaveligt talt øh, med døren, da han gik ud fra øh, sin seance med Kirsten Birgit. Så, øh nu har han smækket med døren både i den, i den ene og den, den anden forstand. Ja, og jeg kan måske lige også som en meget lille kuriosum til, for at måske er der faktisk noget om det, som øh, den gode øh, Oxfeld, han siger, jeg var ude på på v sædet her på anden sal på, øh, på Radio 24 og der lå faktisk en brosten i vinduskarmen. Så okay. måske... Og så, så er det jo så også kommet frem, at Danmarks Radio lukker ungdomskanalen DR3 som flowkanal, altså som en kanal, der, der sådan bliver sendt via de traditionelle edderborgende bølger. Ja, og dermed føjer DR3 sig jo til øh, DR-kanalen Ultra, som Danmarks Radio får. Altså måneder siden efterhånden har, har meldt ud, øh, ikke, og heller ikke længere skal udkomme som, som flowfjernsyn, men alene på nettet. Det, som altid fascinerer mig, når vi taler DR3, er øh, den målgruppe. Som, som den kanal øh, åbenbart har. Og jeg, jeg kan se, at den, den gennemsnit, Altså, de taler om målgruppe på øh, i, i et interval fra 18 til 39 år. Men jeg tror, vi to har talt om tidligere i det her program, Mikkel, at øh, seerne er virkelig... Meget ældre. Du, jeg mener, nu må jeg ikke hænge op på mig. Du er en klassisk dr Jeg ikke. med forbehold for fejlhukommelse, men jeg mener, at de var over 40. Hvor jeg så tænker, at hvis det er deres ungdomskanal, altså, så burde jeg jo faktisk sidde og være i målgruppen for Anna og Lotte, eller noget i den stil. Jeg er jo kun 38, ikke? Så. <laughs> det, det, det er det. Men, men nu er det altså slut med DR3 som, som flowkanal. Man skal... For eftertiden, eller når det nu bliver indfaset, vi må gå ud fra, at der lige er et indløb til det, der skal man altså finde det ud på, på nettet og på, på sin computer simpelthen. Ja, der kommer mange små drypviser ting omkring de, de kommende det kommende fordi der særligt vi det DR, og det følger vi jo selvfølgelig også op på løbende. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, i sidste uge havde vi besøg af Sigrid Benedikte Strøger, den tidligere studentermedhjælper, der virkelig fik MeToo-bølgen til at ramme Dansk hun kritiserede forbundets ledelse for ikke i tider at have taget beskyldningerne om seksuel chikane og krænkelser alvorligt. Det har forbundet så senere forsøgt at rette op på. I den forgangne uge sendte forbundet et spørgeskema ud til samtlige medlemmer for at undersøge omfanget af krænkelser i mediebranchen. Men næppe var undersøgelsen rundsendt til medlemmerne, før den, altså undersøgelsen, også mødte kritik. For hvordan kunne det være, at svarene som ville blive indsendt for den her undersøgelse, så med det samme ville blive videresendt til dagbladet Politikken. Det var der mange, der undrede sig over. Og hvorfor havde forbundet i øvrigt kun en interesse i at gå 10 år tilbage i tiden? Kritikken fik herefter forbundet til at trække undersøgelsen tilbage. Og i talende er der faktisk ikke udsendt nye schemaer, men vi går vel ud fra, Mikkel, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Ja, før eller senere, forhåbentlig antageligvis, og så må vi jo så se, hvem der får adgang til dem. Men i hvert fald, Rulle Grabo, velkommen til dig. Tak for det. Du er kommunikationsrådgiver med særlig viden om kriserhåndtering, mm. og øh, du er talt ikke særlig imponeret af det her forløb. Kan du prøve, at, som vi siger med et klichéfyldt udtryk, at sætte nogle ord på, hvad det er, du mener, der er gået helt galt her? Jamen, øh, han er sagde jo for et øjeblik siden, at jeg havde nærmest ikke set noget øh, så slemt nogensinde. Lad mig korrigere det og sige, jeg synes jo, at en af dem, der tager prisen for lige så dårlig øh, kriserådgivning, er netop Danmarks Radio, som jeg lige har nævnt, som jo også er legendarisk kendt for at sidde i diverse huller og så bare grave og grave og grave løs, om der er tale om mangfoldighedskonsulenter eller befløjende heste, så er det altså ikke noget, man er så god til at håndtere. Og den her sag, den bærer tydeligt præg af, at man i hvad hedder det, Journalistforbundet ikke har forholdt sig til sådan den mest gængse håndtering af kriser. Det første, man gør, jeg lever jo af at krisehåndtere for store virksomheder og topchefer og alle mulige andre, der kommer i shitstorm af den ene eller den anden slags eller dybe kriser. Og det første, man gør, det er altså at kigge sig bagud. Man kigger bagud, og så siger man... Har vi styr på vores eget bagland? Er der sidder der nogen øh, på bagsmækken og råber og skriger? Har vi mere lort i skufferne, så at sige, som kommer op lige om lidt? Er der nogen, der kunne risikere at ramme os direkte i ryggen med en stor skarp kniv? Og der må man bare sige, at når man sidder i et forbund som journalistforbundet, med al respekt for Henrik, som er journalist, det er du ikke Mikkel? du er akademisk ligesom ja, Jeg ved ikke, jeg. Jeg skam, akademisk journalist. Ja, ja, Nå, så ja, ja, ja okay. okay. Du, har, du har lidt af det. Ja. Hvad, hedder det øh, hvad hedder det? Med respekt for jer, så må man sige, at det er jo rigtigt, som mange har sagt, som har bidt, øh, bidt kræfter med, eller, eller sker med og lede journalister, at det er primadonna ledelse af værste skuffelse, eller af værste skuffe, og der noget, journalister elsker, så er det at høre sig selv tale, og så er det at tale om sig selv, og det er jo, øh, der er jo ikke nogen nyheder, der får så meget plads i medierne som nyheder, der handler om aviser, eller øh, journalisters lønvilkår, eller Det er det jo focuspause. så heldigt, Rulle, at det her, det program, hvor vi gerne må tale om journalister, for ja. det, det er selve programmets eksistensberettigelse. Ja. Hvis vi skulle prøve lige at, at konkretisere din kritik, så, mm. så har forbundets reaktion jo kommet i forskellige tempebord. Yeah. Hvor er det, du mener det, man begår den Ja, men det går galt øh, fra starten, fordi man for det første ikke tager den her kritik alvorlig fra den pågældende, som jeg har haft i studiet øh, sidste uge, den praktikant, der føler sig krænket. Det, der, der, kommer det, der kommer det tydeligt frem, at det, man har sagt øh, ved hendes øh, kritik af, af den håndtering, der har været i sagen, har været, at jamen, det er ikke er en kultur, man kan genkende, og der er tale om en sladere kultur osv. osv., osv., osv. Og i det, man har med så lille en faggruppe at gøre, så er det, går det meget hurtigt med, at alle kan komme ud og give deres besøg med at sige, at det er i hvert fald forkert, og det er forkasteligt. Og alle journalister, jeg kender, øh, er, er meget øh, aktive til på sociale medier og alle går ud og siger, at det her det er fuldstændig ude i hampen, og jeg kender også nogen, og, og, og det kunne også være sket for mig og Så videre, og så videre, og så videre. Så i stedet for med det samme at kigge bagud og sige, er der noget om sagen? Kan vi starte med at håndtere den internt? Kan det faktisk lade sig gøre, at vi internt i Journalistforbundet siger, når nu den her øh, person kommer og klager, ja, så er der måske noget om det. Skulle vi prøve at finde ud af, hvad der foregår her? Det, der nu kommer til at ske, i stedet for at man håndterer det sådan, det er, at det bliver et plaster, der bliver trukket øh, langsomt af. Det bliver altså et, et af de der øh, utrolig kedelige tilbageløb, hvor man hele tiden skal vende tilbage til og side. Nå forresten. Øh, vi vi I har også ret i det eller når undskyld vi ikke gjorde sådan her i første omgang. Om nu gør vi det? Om nu gør vi det? Om nu gør vi det? Så det har været øh, øh, fiasko på fiasko. Og da man så ligesom vælger at sige øh, full disclosure, vi får en, en, vi skal have en ekstern undersøgelse, og vi skal ud og spørge folk, ja, så, så, så jæger man jo øh, kniven direkte i, i, i hjertet på, på den her øh, skrøbelige faggruppe, fordi man siger, I må gerne deltage i en øh, spørgeskemaundersøgelse, men den skal kun gå 10 år tilbage, hvor efter alle jo straks går ud og siger, Jamen jeg kender også nogen, der måske blev krænket for tolv år siden, og alle husker jo den ene eller den anden tabelødredaktør, der gjorde dit og dat for 17 år siden, og er det nu ikke vigtigt, siger de på deres Facebook-profiler og på Twitter og andre steder, så der kan komme endnu mere debat om sagen. Og oven i det, så kommer man også ud og siger, og alt den tilgængelige viden, den ryger så til øh, politikken, så kan de lave en artikel om det. Nu skulle vi måske lige indføje her, at, at hvis der er nogle lytter, der sidder og tænker, hende der er hun får godt nok meget taletid, og hvor er journalistforbundet i alt det her, der skal vi måske lige som serviceoplysning øh, vi bringer lytterne den, at Journalistforbundet simpelthen ikke vil være med. Men svaret fra Dansk Journalistforbund, når vi ringer til dem, er, at der pågår en undersøgelse for øjeblikket, og derfor ønsker man ikke at deltage i nogen ja, og debat. Det, og det er jo egentlig påfaldende, ikke? for det er jo anden uge i træk. Vi står uden en repræsentant for Journalistforbundet i forbindelse med en central debat om forbundets eget virke. Som jo virkelig optager, det må man sige. Medlemmerne ja. bare se på, på, på de sociale medier. Rulle, fortæl... Lige. hvad skulle forbundet have gjort, hvis du havde rådgivet dem? Ja, altså det første, man gør, øh, jeg gør, når jeg kommer ud til en virksomhed, en organisation, som er i krise, det er at sige, er der mere? Altså, tøm skufferne, vend dem om, fortæl mig, er der mere? Og så må vi, efter det, så spørger man sig selv, hvad er det værste, vi kan blive spurgt om? Hvad er det værste, der kan ske, og hvad er vores gode svar på det? Og der må man sige, at, at øh, havde man øh, i første omgang undgået den her sag, fordi det, det ville jo have selvfølgelig været det bedste. Det har man ikke gjort. Der har været en, en sag, og der er nogen, der har øh, mere eller mindre berettiget følt sig øh, krænket af den. Og i stedet for ligesom at, at bagatellisere den og sige, jamen der er ikke noget at komme efter her, jamen så skulle man simpelthen have sagt, vi... Øh, har konstateret, at der er en medarbejder hos os, som har opført sig, eller som har, som har været udsat for noget, som hun synes er krænkende. Det går vi straks i gang med at undersøge, om er rigtigt, og i mellemtiden, så, øh, så suspenderer vi den pågældende eller noget andet. Fordi... Men det var jo også det, man gjorde, ikke? efter noget tid. Gengæld. Efter noget tid. Altså man, man venter sådan set til sagen. Den er ude over alle sociale medier. Netop fordi det her det er en kommunikerende gruppe. Havde det nu været øh, ingeniører som følte sig krænket, så tror jeg, det var godt et stykke tid før, at, at, at, at ingeniøren havde skrevet et stort øh, dobbeltopslag øh, opslag om det her, og de pågældende havde nok siddet og tænkt lidt øh, mere over det. Men det er altså journalister, vi taler om, og det er altså mennesker, som, som er vant til at kommunikere, og som godt kan lide at, at kommunikere, og som også godt kan lide at høre sig selv tale og se sig selv skrive. Men, men, men, men hvordan kan det... Altså det er jo en af de ting, der virkelig er sådan mindblowingly underligt. Vi har at gøre med mm. et forbund, der mm. varetager netop de her kommunikerende klassers interesser, som netop skulle have alle forudsætninger mm. for faktisk at kunne gå ind i sådan en sag her mm. med, med, med, med altså mest kompetence overhovedet. Hvordan kan det hænge sammen, altså, at man ser sådan et niveau af, af kriser? Jeg, jeg, jeg har et lidt kontroversielt bud, som nok ikke vil skaffe mig øh, flere venner i Journalistforbundet, hvis jeg havde nogen i forvejen. Og det er altså, at man generelt set i journalistkredse øh, er noget videre øh, øh, skeptiske over for folk som mig altså ikke lige mig personligt, men, men, men for, for kriserådgiver. Man betragter den disciplin, der handler om, når man er i en krise, så skal man se rigtig, rigtig meget af sagen fra modstanderen's synspunkt, og så kan man prøve at afmontere så meget som overhovedet muligt. Og det bliver, øh, af mange journalister betragtet som obstruktion, altså af det, at jeg ligesom kommer. Jeg siger også til kunder, lad være med at fortælle nogen, I har mig, for det gør bare sagen værre. Det, at man ligesom forbereder øh, kunden, øh, offeret om I vil, øh, på at, at fremstå så godt som muligt i medierne eller, eller blandt sin, øh, sit eget bagland, det bliver, en nogle en del journalister betragtet, som snyd. Og derfor tror jeg faktisk, at man i Journalistforbundet på andre journalistiske arbejdspladser betragter det at, at hyre rådgiver eller bruge rådgiver-tricks i, i, i gåsøjne som noget, som man absolut ikke gør, fordi det er selv det, man er afmodstående af. Verden var jo meget, meget bedre ifølge journalister, hvis ikke der fandtes spindoktorer eller rådgivere som mig. Og derfor er det også lidt svært at bruge deres redskaber. Men, men Ole Grauber, er, er det konkret en fejl, synes du, at Journalistforbundet nu efter det, hvis vi er alle sammen enige om, nogen forsinkelse, så beslutter sig for og iværksætte en undersøgelse. Er det en fejl? Nej, det synes jeg er helt, helt rigtigt. Jeg synes bare, at man skulle øh, have kendt, kigget sig bagud og kendt sit eget bagland så godt, som man iværksætter en undersøgelse, så skal man selvfølgelig ikke øh, efterlade sig et halehæng af fornærmet øh, bærlingske og andre journalister, som i hvert fald ikke har lyst til at give deres personlige historie til politikken, som jo altså de facto er en konkurrent i et øh, øh, mediemarked, hvor der er kamp om kronerne og kamp om, om, om, om læserne. Men, men som jeg har forstået Journalistforbundets første undersøgelse der, så var det jo frivilligt, at man ønskede at, at give de der oplysninger videre. Ja, ja, jeg er jo ikke nogen, der er tvunget til noget som helst. Men, hvad er men, problemet, så? Ja, men problemet er så. Jamen problemet er, gør man det, så bliver det brugt, øh, vil det være blevet brugt i en artikel i, i, i politikken. Og at man, når man først sætter sådan en undersøgelse i gang, så kan den bare næsten ikke blive vidtgående nok. Og det, at man allerede fra Journalistforbundets side vælger sig, sige, nu sætter vi nogle rammer for, hvad vi synes, der er rimeligt, det taler tilbage til den historie om øh, magtfulkommelighed og over for den pågældende. Øh, Øh, sige, var det det hun hed, øh, som, som havde følt sig krænket. Fordi man i, i første omgang, og det er jo også ud over alle øh, øh, bjerge, har sagt til hende, jamen, vi, vi mener ikke, der er noget at komme efter, vi mener, der er en sladderkultur, Så man har startet med at bagatellisere sagen, og det at man så ligesom sender en, en, en undersøgelse ud, hvor man siger, jamen der er grænser for, hvad vi vil vide. Det betyder, at man igen sætter sig i den stol, og man siger, vi skal nok bestemme, hvad den her undersøgelse skal handle om, og det er Dumt. Men hvis jeg nu skulle være Journalistforbundets defenser, så vil jeg sige, ja. hør her, her er altså et forbund, der rent faktisk lytter til kritik. Mm. Først kommer der en kritik, der går på, at man øh, tager lidt for let på det her, hvorefter man iværksætter en undersøgelse. Så kommer der en kritik af undersøgelsen, hvorefter man trækker undersøgelsen tilbage, for at, at lægge an til en ny. Altså, er det egentlig ikke meget øh, fint, at øh, de, de altså ikke sidder i deres elfenbindstårn dernede på gamle men rent faktisk lytter til kritikken og handler efter den? Men det gør de jo, for de sidder jo ikke her. Jeg har jo ikke en repræsentant for Journalistforbundet siden i stolen ved siden af mig nu, som er klar til at forklare, hvorfor man har handlet på den her måde. Man, man, man, man begår en fejl, så begår man en fejl igen så begår man en fejl igen, så begår man en fejl igen, og så lukker man ned, og så tiger man stille, indtil sagen så, forsvinder. Altså det er jo trods alt ikke lovpligtigt at og medvirke i Q&A. Altså nej. Tro, ikke en udvalgning. Men, men jeg har, jeg ikke, set jeg jeg har nej, ikke set andet fra Journalistforbundet. Jeg har ikke set andre nej, men udmeldinger. Men vi ikke altså set, at de, de ændrer jo rent faktisk adfærd. De tager øh, øh, kritikken alvorligt efter nogen forsinkelse. Ja. De lytter til kritikken af, at den her undersø første undersøgelse er skruet forkert sammen. De planlægger nu at lave en ny... Er det egentlig ikke, hvad man kan forlange af den? Men man får bare den, øh, den, den øh, opfattelse, tror jeg, øh, at det her det er noget, der skal trækkes ud af Journalistforbundet, som det før nævnte plaster, der bliver trukket meget langsomt af. Og det gør bare mere ondt, end at man tager hele shitstormen i et huk. Så er plasteret af, og så kan vi øh, tage den derfra. Og det, som, som man, man, man også kan gøre som en person eller en organisation i krise, er jo at sørge for, at det hele kommer frem fra starten. Selvfølgelig ikke personlige oplysninger osv., men at der ikke hele tiden er hjørner og kroge, man kan bore ind i. Så havde vi ikke siddet her i dag, hvis alt ligesom havde været ude, og der havde været lejlighed til at stille alle de spørgsmål, der nu skulle stilles, så tror jeg faktisk, at sagen i hvert fald var noget videre end den... Virker, som Men lige, lige kort nu, uh, i betragtning af, at de virker jo som nogen, der, der muligvis kunne have behov for kompetent rådgivning. I, i betragtning af alle de fejl, der så er begået, hed til, hvad skal de så gøre nu? Jamen altså, nu kan man sige, at nu sidder hyre man jo nede i... Hyre dig, Rulle Grau. Ja, jeg koster 2800 <laughs> timer. Jeg tror, det er for dyrt. Hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg vil tro, at det, der vil være bedst uh, nu, det er sådan set at gå ud... I et venligstindet medie, det behøver jo ikke være jer to øh, øh, kanøfler. Men, men men i et venligstindet medie at forklare, hvad man egentlig har tænkt sig at gøre nu. Og Jeg har ikke set en ægte beklagelse over øh, den måde, man har håndteret sagen på øh, endnu. Og denne opfordring til Dansk journalistforbånd om at lægge sig fladt ned og sige undskyld for adfærden hidtil, til, med den øh, slutter vi øh, det her emne. Ole Grapper, tusind tak, fordi du kom forbi i dag. Tak. Du lytter til Radio 2477. Den 27. november udkom Danmarks statistiksrapport Indvandrer i Danmark 2017. Det er på 10 år, at den offentlige institution udgiver rapporten, der specifikt fokuserer på, hvordan det går med indvandring og integration i Danmark. Og der gik der heller ikke mange timer efter at rapporten var udkommet, før de første historier om, hvordan eksempelvis efterkommere indvandrere er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, ramte netaviserne. Ikke kun medier tykker sig igennem rapporten, men også debatører på Facebook og politikere, gør flittigt brug af tallene fra Danmarks Statistik. Men er det virkelig alle forhold, der skal til offentlighedens kendskab? Hvis man nu sammenligner med nogle af vores nabolande, så indeholder rapporten en række data, som ikke findes for eksempel i Sverige, hvor man ikke opgør tal om eksempelvis indvandres kriminalitet. Men som offentlig institution, hvilke overvejelser gør man sig i forhold til, hvad man skal dokumentere, når det kommer til både så samfundsmæssigt og politisk betændt område som indvandringsdebatten? Og til at svare på de spørgsmål har vi fået besøg af dig, Henrik Bank, du er kontorchef i Danmarks Statistik. Velkommen til. Må jeg ikke indlede med at spørge dig, har tanken strejfet dig og dine kolleger, at der er en risiko for, at I, når I udsender en rapport som den her, kunne blive spændt for, hvad man kalder en politisk vogn? Det er klart. Det har vi da. Men vi tænker sådan set, at det vigtigste, det er, at vi forsøger at vise fakta, som de er, som de fremtræder af de data, vi indsamler. Uh, og vi ser det ikke kun som vores opgave at indsamle faktuel viden, men også fortælle den historie, som, som data viser. Og det er derfor, vi gør det. Men er vi enige om, at en rapport, som den I netop udgiver, som I i øvrigt udgiver hvert år, den vil ikke blive udgivet i Sverige? Jamen, jeg kender ikke, hvad der ligger til grund for udgivelsespolitikken i Sverige. Jeg ved bare, at i forhold til den danske debat om indvandrerområdet, så er den rapport, som I henviser til, den er, som I siger, meget efterspurgt. Det er en af Danmarks Statistik's allermest citerede rapporter. Øh, så det er derfor, vi gør det. Hvorfor tror du, den er det? Jamen, det tror jeg, at den er, fordi den øh, viser fakta på et område, som er et meget samfundsrelevant og, og interessant område og, Diskutere. Og det, det er jo et område, der hele tiden er genstand for politisk bevågenhed og også mange politiske beslutninger. Men for eksempel sådan noget, som altså I jo begyndte her, det mener I, I gjorde for første gang i rapporten fra 2016, der begyndte I at, at kigge på det her begreb, der hedder børn efterkommere. Det er der i den offentlige debat tit bliver kaldt tredje generations indvandrere. Og det er jo sådan et lidt politisk betændt emne, fordi de er børn af i hvert fald en forældre med dansk statsborgerskab, de er født i landet, og, og altså, så, så hvor mange vil gå ind og sige, og det har jo også været sagt i den offentlige debat, jamen, de er jo danskere. Hvad til, altså, hvordan føler I, er det ikke problematisk at agere i et rum, der er så hyperpolitiseret som det her, at gå ind og vælge, at, simpelthen at lave definitioner, som nogen mener, fratager folk deres, deres danskhed, ganske enkelt? Jamen, nu begrebet børn og efterkommere har eksisteret i mange år, og vi har også lavet statistik om børne efterkommere i mange år. Men det er rigtigt, at vi i denne her publikation og i et par tidligere har fokuseret særligt på området. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi gerne vil vise, hvordan går det. Øh, hvordan går det egentlig børnene af efterkommerne? Ligner de deres forældre mere, end de ligner øh, personer af dansk oprindelse. Og vi tænker også, at øh, det er vores opgave at vise verden, som den ser ud, uanset øh, hvordan den ser ud. Kun man forestille sig, at Danmarks Statistik ville udarbejde nogle undersøgelser baseret på folks religion? Det, det, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Verden, man skal tage afsæt i verden, som den ser ud? Jo, men der er jo to ting at sige om det. Det ene det er, at vi har ikke data om det, uh, og det, det andet det er, at uh, vi ved heller ikke, om hvis vi havde data, om det så ville være i en tilstrækkelig kvalitet til, at vi kunne gøre det. Men det er sådan set, det er det, det, det der forhindringer, ikke nogle andre overvejelser. Det er, vores, det er vores faglige vurdering af datas øh, soliditet og anvendelighed, der generelt er styrende for, hvad vi laver statistik om. <laughs> men vi laver, altså vi laver også, altså vores politik er også at sige, at vi laver ikke statistik om religiøse eller politiske tilhørsforhold. Det kunne selvfølgelig også være meget interessant, men, øh, men der har vi ligesom sat en... En, en grænse der. Vi laver det heller ikke om etnicitet, altså vi har ikke statistik om, hvorvidt man er kurder, eller samer, eller tilhører det tyske mindretal i Sønderjylland, eller, eller noget tilsvarende. Men jeg noterede mig noget, du, du sagde før, Henrik, og det var, at, at I leverer også, hvad der er efterspørgsel efter. Er det ikke en underlig målestok for, for Danmarks statistik at, at skulle se på, hvad folk gerne vil se? Jamen, vi... vi vi læser aviser, og vi følger med i den offentlige debat, og vi ser på de data, vi har til rådighed i Danmarks Statistik, og vi overvejer løbende, om de data, vi har til rådighed i Danmarks Statistik, kan bidrage til den offentlige debat på en måde, hvor den kan kvalificere den debat, der foregår. Det ser vi som en af vores opgaver. Man kan sige, at vores hovedopgaver det er at samle data sammen og stille dem til rådighed. Og alle kan få adgang til de samme data, som... Vi laver analyser på, men vi ser det også som en del af vores opgave at fortælle den historie, som ligger bag data. Ja, jeg tænker, en, en af de, et af de tal, som, som der sådan er, blevet, øh, er blevet fremhævet meget i den offentlige debat, det er, at det her er 42 procent af alle ikke-vestlige efterkommer, mandlige ikke-vestlige efterkommere, der er født i 1987, at den årgang at der er 42 procent af dem, der er dømt efter straffeloven. Det skal siges, det er 17 procent af, af, af hele befolkningen. Øhm, og, og der kan man jo sige, at I kunne Gud og fremhæve mange forskellige tal og hive dem ud. Og der tror jeg, der måske sidder nogen og tænker, at det er jo et meget dramatisk nedslagspunkt, fordi det er jo, det er jo, en, det er jo en ret stor procentdel. Hvad det for nogle overvejelse, der ligger bag ved, at man, man gør det? Altså er det, det er lige præcis er det, I vælger at slå ned på? Lige præcis den opgørelse, du henviser til der, den er resultat af, at vi for et par år siden begyndte at se på kriminalitet i det, man kunne kalde sådan et øh, generationsperspektiv. Altså, vi, vi ser på, hvor mange er født i en given overgang, og når man så kumulerer de domme, som man får hen over et liv, øh, hvordan ser det så egentlig ud? Og øh, da vi gjorde det for et par år siden, så overraskede tallene os egentlig, fordi øh, det er en relativt stor andel af befolkningen som helhed, der øh, får en dom i løbet af deres liv. Og øh, da vi så kiggede på øh, denne her rapport, så kunne vi også se, at det, det er der et stort tal. Øh, hvad det konkret skal give anledning til at overveje, så altså, det må hver enkelt jo øh, gøre op med sig selv. Men vi, øh, vi fandt, at, øh, at det var en interessant og en ny viden, som vi ikke har været ude med før. Og derfor så valgte vi at offentliggøre det, fordi... Øh, kvaliteten af de data, der ligger til grund for det, er, er god nok til, at vi kan sige, at det er et validt tal. Men, men mere lige for at, igen at vende, vende blikket over på den anden side af sundet I Sverige vil man jo sige, at den slags opgørelser er, er vandt på en bestemt politisk mølle, og derfor øh, afstår vi fra at bringe den slags. Du ved jo også godt, at når I kommer med sådan nogle undersøgelser her, så er der nogle øh, politiske partier i Danmark, der siger, smukt, det kan vi i den grad bruge i vores øh, politik. Igen, den der frygt for at blive spændt for en politisk vogn, hvilke overvejelser gør du dig i, i relation til den? Jamen, vi gør os vel primært den overvejelse, at vi ville også blive spændt for en politisk vogn, hvis vi ikke viste de tal, som vi faktisk er besiddelse af. Og der er også nogen, der mistænker os for at skjule øh, sammenhængen, og ja. det gør vi os faktisk meget med ikke at gøre. Så vi gør også det, at vi hvert år ser på, jamen, hvad har vi gjort sidste år? Hvordan ser det ud? Er der sket større, større ændringer i det? Hvordan skal indholdet så være tilrettelagt for det kommende år? Så vi fortsager hele, hele tiden denne her vurdering af, øhm, er det relevant? Øh, er der noget nyt at fortælle os? Og hvis mm. der er det, så... Øh, Tænker vi, at det er vigtigt at gøre det, end ikke at gøre det? Jeg, jeg har selv været en, en af dem, der har siddet der, og også skrevet journalistiske og debatorienterede ting omkring, øh, på baggrund af de her øh, rapporter, som I kommer med. At jeg, jeg, jeg, altså, jeg, jeg må jo sige, at jeg synes, jo, det er meget uførligt, Det I laver det meget tilgængeligt. Men oplever I, at medierne generelt er i stand til at for formidle de nuancer, som der jo egentlig også er? Altså, det er jo en 120-siders lang rapport, der er. Jamen, det gør vi da. Altså, generelt oplever vi da... Øh, Både en positiv interesse, men også, at vores data bliver brugt øh, i hvad skal sige, seriøse sammenhænge, og at, at man også formidler indholdet så godt, som man kan. Men du har da selvfølgelig ret i, at der er, der er stor kompleksitet i det, og, og, der, og dem skal man selvfølgelig også have med, når man vurderer tallene. Oplever I indimellem øh, nogle former for politisk pression, altså ud fra, at, at, at jeres tal jo har den der politiske øh, sprængfarlighed? Det er, der, kan... er der nogen, der henstiller jer til jer om lige at holde lidt igen? Det er der ikke, nej. Det har jeg ikke oplevet. Ja, men jeg, jeg, altså jeg vil sige, i, i forhold til, til den her svenske forsigtighed, netop i forhold til ikke at rapportere det, altså er, det er det noget, som I sidder nogensinde altså og overvejer? Er der nogle tal, som I skulle udlade? For eksempel rent konkret, er der nogle tal, som I ikke vil vælge at bringe? Det, kan, altså det, det er jeg ikke stødt på, vil jeg sige. Altså jeg vil sige, at det er vores faglige vurdering, og om, om de tal eller de data, vi har til rådighed, kan være relevante for den løbende offentlige debat. Det er det, der er styrende for, om vi, om vi offentliggør, eller hvad vi offentliggør. Henrik Bang, kontorchef fra Danmarks Statistik. Tusind tak, fordi du kom forbi Q&A her i dag og gjorde os lidt klogere på de overvejelser, I gør, inden I sender den slags... Kan man jo også sige, kontroversielle undersøgelser på banen. Tusind tak skal du have. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, så skal vi til emnet om forsvarsadvokater, fordi i sidste uge fremlagde regeringen en såkaldt vidnepakke, der lægger op til, at vidner i visse sager på fremtiden skal kunne optræde anonymt i retten. Flere kritikere var herefter ude og påpege, at der kan være taler om et grundlæggende brud med de retssikkerhedsprincipper, som Danmark traditionelt har holdt i hævd. Blandt kritikerne var flere forsvarsadvokater her i blandt øh, den, den kendte forsvarsadvokat Mette Gridsdag. Og det fik Socialdemokraternes øh, retsordfører Trine bamsen til at gå til tasterne til at sende et tweet ud, og det vil jeg lige læse op her, det er et tweet, der kom fra Trine Bramsen den 27. november. Hun skriver, Trine Bramsen tankevækkende at samlet danske medier har valgt netop de forsvarsadvokater, der tjener flest penge på at forsvare bandemedlemmer til at udtale sig om, hvorvidt bedre vidnebeskyttelse i bandesager er en god idé eller ej. Men er det et problem, sådan som Bramsen hævder, at medierne indforskriver forsvarsadvokater til at være sandhedsvidner om retspolitiske emner? Til at diskutere det emne, så har vi ringet til formanden for de danske forsvarsadvokater, Christian Mølgaard. Og her i studiet, så har vi besøg af informationslederskribent Anton Geist, samt af Trine Bramsen. Og velkommen til jer alle sammen. Tak for det. Tak. Første spørgsmål til dig, Trine Bramsen. Hvordan er det et problem, at Christian Mølgaards medlemmer de udtaler sig i medierne? Lad mig lige skrue tiden tilbage, fordi den her sag handler jo, øh, udspringer jo af øh, trusler mod øh, vidner. Årsagen øh, til, altså, at vi overhovedet diskuterer det her forslag om bedre beskyttelse, er jo, at vi i foråret så hjemløse, der blev truet af bandemedlemmer. Øh, vi så øh, lige præcis Mette Grits var være ude og sige, at det kan ikke passe. Black Army truer ikke øh, hjemløse. Vi så forretningsdrivende i Odense, der blev afpresset af Black Army, som Mette Grits Dage også forsvarer og faktisk skulle op og forsvare i en sag i, i sidste uge, hvor, hvor hun altså så også blev brugt som ekspertvidne af, eller ekspertkilde af DR. Og det var det, jeg reagerede på. Men... Når man nu lige præcis ved, at det netop er den forsvarsadvokat, som har baserende sager om afpresning og trusler mod vidner, så synes jeg jo, at DR og andre medier skulle vælge at bruge eksempelvis uh, Christians organisation uh, eller en af de to andre brancheorganisationer der er for forsvarsadvokater og ikke lige præcis uh, den som uh, vi kender mest som talsperson for Blackham. Men men Undskyld Bremsen gør det ikke netop uh, med det Dage til ekspert at hun repræsenterer nogle af de mennesker der kan risikere hvis de nye uh, de nye forslag bliver til virkelighed som kan risikere at blive dømt på baggrund af anonyme uh, vidneudsagn. Det gør han vel til han er sagt eksperten over alle eksperter, gør det ikke det? Så synes jeg bare, at man skal deklarere, at der altså er tale om en forsvarsadvokat, der lige præcis i samme uge, som hun bliver brugt som ekspertkilde til at skyde et forslag om vidnebeskyttelse ned, har en sag, om netop afpresning af vidner. Og altså, jeg har jo på intet tidspunkt, intet tidspunkt sagt, at Mette Gritsdage ikke må optræde i videoerne eller i medierne. Det ved jeg godt, der er nogen, der har haft lyst til at tillægge mig. Der er også andre, der har haft lyst til at tillægge mig, at man ikke skal have forsvarsadvokater. Intet kunne ligge mig mere fjernt. Men jeg synes, det er rimeligt, at når den første der kritiserer forslaget om bedre vidnebeskyttelse, øh, som øh, optræder mandag morgen i medierne. Det er selv samme forsvarsadvokat, som i samme uge har en, en, en verserende sag, og som er, er kendt for, og altså, det har Radio 24 jo også afdækket, uddele merchandise øh, til de indsatte bandemedlemmer inde i fængslerne. Men hvad, med har, hendes det, hvad har det at gøre på, med hensyn på vidner? Det, det kobler hende jo sammen med, med Black Army, altså med banderne, og det er jo derfor, jeg egentlig bare synes, at man så skulle bruge brancheorganisationerne i stedet for, at der er tre af dem i Danmark, en repræsentant for dem, eller som minimum lige deklarerer, hvad det er for en forsvarsadvokat, man har fat i. Og, og en af brancheorganisationerne, det er, jeg ved ikke, om man kalder en brancheorganisation, men, men i hvert fald en organisation, det er din, Christian Mølgaard, Du er formand for Danske Forsvarsadvokater, du er med på ja, en telefon. af forsvarsadvokater hedder vi ja. Præcis. Ja. Du er med på en telefon her, tak fordi du, du kunne deltage. Hvad siger du til uh, Trine Bramsens uh, kritik her? Jamen, jeg synes, det første punkt, det er, at jeg ikke mener, at øh, Mette Gretzdae udtalte sig imod øh, beskyttelse af vidner. Hun udtalte sig imod anvendelse øh, og udgivet anvendelse af anonyme vidner. Og det var jo på forespørgsel om, øh, der var øh, betingeligheder ved det. Og øh, det synes hun, det synes jeg, det øh, tror jeg, at vi rigtig mange forsvarer, det tror jeg sådan set, alle forsvarer synes, fordi øh, at det er vores opfattelse, at... Øh, Anonyme vidner er et øh, sit problem. Øh, det er netop den her problematik, som også med det, var inde på, i den sammenhæng om, at øh, det er vanskeligt at forsvare sig imod noget, som man ikke ved, hvor kommer fra. Men, men det der jo, øh, Mølgaard, er Trine Brams, øh, en af Trine Bramsens pointe, er, at her har vi altså at gøre med, med, med, med en stand, som har en privatøkonomisk interesse i øh, et bestemt synspunkt. Hvad siger du til det? Ja, det er ikke korrekt. Jeg mener ikke, der er en privatøkonomisk interesse i et bestemt synspunkt. Der er ikke en privatøkonomisk interesse i, at, at vidner ikke beskyttes. Der er en retsplejemæssig interesse i, at vidner ikke afhører sig. Det er sådan set det, man var ude at udtale sig om. Det er det, man bliver spurgt om, og det synes jeg er helt betydeligt, at man udtaler sig i forhold til. Også lige for at få dig en anden geist, for inden Trine Bramsen, kan få lov til os til at svare. Ja. Du har jo skrevet en en kritisk leder, om nogle af de udsagn, som Trine har fremsat. Hvad er det, din kritik går på? Jamen jeg synes jo, at Mette Gritsdag fremsætter et, en legitim kritik øh, af de her overvejelser om at udvide beskyttelsen af vidner. Øh, der er nogle grunde til, at man skal være på påpasselig med det, nogle sådan retssikkerhedsmæssige årsager. Og det synes jeg, hun meget det øh, gjorde redde for øh, i det øh, Og svaret fra Trine Bremsen er så, at øh, det er jo en advokat, som tjener millioner, tror du sagde, på at beskytte. Øh, hvad hedder det, øh, øh, de her bandemedlemmer. Øh, der synes jeg for det første, det er lidt ærgerligt at gå efter manden, når hun fremsætter nogle fornuftige og legitime synspunkter. For, for det andet synes jeg ikke, at det gør hende øh, inhabil, eller hvad det kommer Men, sådan men Anton ja, hører Trine ja. bremsen, så, så er hun først og fremmest fortaler for en... en svarer deklaration. Ja. Øh, kunne de, lyder det jo meget fornuftigt? Jo, altså, men jeg, jeg synes jo, at hun bliver præsenteret netop som forsvarsadvokat. Altså, så er lytterne og læserne jo klar over, at hun altså er en slags partskilde, ikke? Øh, som har en stor viden om området, kvæg sit virke, ikke? Og jeg mener også, at hun i øvrigt er velkvalificeret. Hun er tidligere embedsmand i Justitsministeriet. Hun har vist der er en lang karriere som anklager hos statsadvokaten og politiet. Så hun har ligesom sit generelle blad i orden, ikke? Øh, og der mener jeg, at lytterne er jo lige præcis klar over, at hun er forsvarsadvokat, og derfor har nogle særlige interesser, hun øh, varetager. Lytterne er jo ikke klar over, at hun to dage efter skal stå og forsvare netop øh, nogle bandemedlemmer i en sag, øh, der handler om trusler mod, mod, øh, mod, mod vidner. Eller øh, 14 dage efter, der kører faktisk også en sag mm. om, om 14 dage. Og det synes jeg sådan set bare, at man har en pligt til at gøre opmærksom på. Ligesom, at der jo også bliver sagt i interviewet, at jeg er socialdemokrat. Og det er jo ikke, er jo ikke, en, altså er jo ikke mm. fordi hun ikke må udtale sig. Det Men. synes jeg hjertens gerne, må, lad mig lige tale færdigt. Ja. Hun må hjertens gerne udtale sig. Og det har jeg godt set, du har skrevet, at det skulle være min anke, at hun ikke må udtale sig. Det må hun hjertens gerne. Jeg synes bare, er, at man som ansvarligt medie har et pligt til at deklarere, hvem er det, man har med. Jo egentlig også, fordi der sidder nogle vidner, øh, som er øh, blevet troede, og som, som jeg også har talt med efterfølgende, og som bestemt ikke synes, det her det var, var okay. Så vil sige, hvis det nu handlede om Roskilde Bank, for eksempel. Roskilde Bank, som havde lavet noget, de ikke skulle, Derfor ønsker politikerne at stramme lovgivningen. Så vil man jo heller ikke vælge advokaten eller forsvaren for Roskilde Bank til at gå ud og kommentere på de politikers lovstramninger. Så, så jeg kan sådan set ikke se, hvordan det her det adskiller sig fra andre sager, ud over at vi har, tale, og, vi har tale, eller, at gøre med, med bandemedlemmer. Mølgård, jeg, jeg kunne godt dig ind i debatten her. H Hvad siger du til, til, til bremsens point om, at det er varedeklarationen, den er galt med, og at det er jo ikke er den forkerte forsvarsadvokat, man ringer til? Jeg synes, at ingen af delene er rigtigt. Jeg synes ikke, at der er noget galt med varedeklarationen, fordi det er jo netop i egenskab af forsvarsadvokat. Og det her handler ikke om, at man skal tro vidner. Det handler ikke om noget som helst i den retning. Det handler om et, en indsigelse i forhold til det, det, det retsplejemæssige i, i det her. Og der synes jeg, at Mette Krits er på linje med en hver anden har en faglig, hver anden forsvarsadvokat har en faglig indsigt i det her, og, og netop kan påpege det, der er risikoen ved det. Og der, hvor jeg ser problemet, det er, at jeg så synes, at Trine Bramsen netop, som det også blev udtrykt før, går efter manden frem på bolden, fordi der var jo ikke i øh, svaret fra øh, Trine Brømsen øh, så jeg ikke, at man forholdt sig til netop øh, det, det retsplejemæssige problem, men bare øh, ligesom prøvede at affærdige med, at det var en forventet holdning fra den kant. Og der markeres vældig her i studiet. Det er skønt. Anton Geist. Øh, jo, men jeg synes, det er interessant det her med, Trine, at du nu er ude i den, sådan, de finere overvejelser om uh, kildekraterik. Det, det er i hvert fald noget, jeg først har set sådan, for alvor efterfølgende, fordi hvis det var din bekymring... Og jeg synes egentlig godt, man kan overveje, at burde det er oven i købet, også har gjort opmærksom på, hvilke sager hun for tiden er forsvar i. Men hvis det var din bekymring, hvorfor sagde du så ikke det? Det var jo ikke sådan nogle kildekritiske bekymringer, du var ude i, i, i den øh, DR-udsendelse, som jeg i hvert fald reagerede på. Jeg læser op her, altså du siger, øh, da Mette Dage, da du bliver forholdt Mette Grits Dages, øh, sådan bekymringer, siger du, det er et udsagn, der kommer fra en forsvarsadvokat, eller den forsvarsadvokat, der beskytter bandet og som tjener styrten med penge på at beskytte bandet medlemmer. Selvfølgelig synes hun da ikke, at det er en god idé, altså at beskytte vidnerne noget mere. Altså der mener jeg ikke, at du er ude i sådan kildekritiske overvejelser. Der affejer du simpelthen hendes argumenter, med, at hun jo bare er ude på at øh, beskytte banderne. Og man må jo sige, at i en retstat som vores, der har en værd jo ret til en forsvar, også bandemedlemmer, og derfor det er det forstændig ja. legitimt, hun er, hun Bramsen, ja, det er jo en det, beskrivelse Det er jo faktisk det, du skriver, ikke? Det er de, dem, der jeg tænder, skriver der, der ikke noget. Jeg, jeg deltog i et interview, som var ret langt, og derfor vil jeg sige, at det, det, det, det, som Christian han, øh, anfægter, at jeg ikke skulle have forholdt mig til selve kritikken, det er jo simpelthen direkte usandt. For det er et langt interview, og jeg forholder mig sådan set til, at jeg har fuldt tillid til, at dommerne, Altså, dommerne kan vurdere, der sidder en dommer i en retssal, kan vurdere, om man skal tillægge de her anonyme øh, værdi. Jeg fortæller om de oplevelser, som jeg har haft personligt fra Odense med vidner, der er blevet troet, Så det er jo ikke rigtigt. Altså, I har pillet et øh, enkelt citat ud, og det er helt korrekt. Jeg blev noget overrasket, da øh, interviewet dårligt var startet, og jeg blev konfronteret med fra DR, at det her, det var jo noget, som forsvarsadvokater øh, affarede, og så kom med Mette Gritsdag på. Det blev jeg vitterligt overrasket over, for jeg havde større tanker om DR. Og så kan man jo altid diskutere, kunne man have udtrykt det lidt mindre bombastisk? Måske, men jeg blev noget overrasket, og, og, og derfor øh, var det sådan set mindst som en kildekritik af, at jeg måske skulle have kigget sig om efter en repræsentant fra en af brancheorganisationerne. Øh, og jeg synes at det kunne have været interessant at have DR på banen i dag, for at den første, de har valgt, altså har deres første valg været, nu skal vi finde en, der, som vi kender, fra, som, som talsperson fra, øh, fra bandemiljøet, altså øh, for, øh, og som forsvarer for øh, lige præcis en, øh, en, en bandekonflikt. Det synes jeg da er interessant, hvis det har været DR's øh, første valg. Men jeg skal bare lige forstå, Trine Bremsen dit krav til fremtidig, eller din forventning om fremtidig øh, kildedeklaration. Skal, skal samtlige øh, sager, som en forsvarsadvokat har ført, skal de øh, listes op, eller hvad er det, du beder om? Ej, men her der har vi jo... Altså, vi har, man skal have fulgt meget, meget lidt med i... Øh, i i pressedækningen af bandekonflikten, for at vide, at, at Mette dag har været en af de mest fremmende. Der har tidligere i foråret været en diskussion om, om, hvorvidt hun agerede talsperson for bandemedlemmerne, da hun gik ud og sagde, at Black Army kunne aldrig finde på at tro bandemedlemmer. Hun har uddelt tøj inde i fængslerne med sit reklamelogo på til bandemedlemmer. Så, så jeg, jeg, altså, når man vælger en, der er så promoveret som, som forsvar for en bestemt bandegruppæring, så synes jeg bare, at man skal sætte en vart. Kriks Kr Kr Kr Kr det hører jeg som, som noget af et angreb på, på, på et af dine medlemmer. Ja, det hører jeg også. Og jeg vil sådan set ikke blande den del ind, fordi det her, det, det handler jo specifikt om den udtalelse, som, som man tager, tager fat i her. Og der synes jeg altså stadig, at det kan godt være, at det var et langt interview, med Trine Bramsen. Men det var altså ikke det, jeg hørte på Det var vist DR1. Det indeholdt ikke den konkrete stillingtagen til det, som var, øh, var fra fremført af Mette øh, Fordi der handlede det om, det kan godt være, at øh, dommere, de kan øh, forholde sig til, øh, hvilken øh, vægt de skal tillægge og vidne osv. Men kritikken går jo på, at øh, det er meget vanskeligt. at til rettet er at man altså... ikke ved, hvad det er, man skal forsvare sig ja. imod, øh, hvilken kilde, det er, der kommer for det. Ja, jeg, jeg har da en forventning om, at inden man går ud som brancheorganisation og kritiserer, at man så lige har lyttet et helt interview igennem. Altså, vi ved da alle sammen godt, at medierne, mm. de klipper gerne citater så jeg har da egentlig en forventning om, at du, Christian, har hørt hele interviewet og ikke bare har forholdt dig til et enkelt element. Alt andet synes jeg, der er, altså, det er det, det, vil jeg sige, det er det. Jeg har hørt hele det, der blev prægt på ja. okay. Jeg har faktisk hørt hele interviewet. Æ, være, okay. jeg, tænkte, jeg tænkte, at det først var en svipser faktisk, som du selv sådan lidt ansøgde, at du gik lidt, måske kom til at tale lidt over dig en gang, men du sagde det jo faktisk næsten overret to gange. Og sagen er jo, at det på en eller anden måde kommer til at kortslutte den, synes jeg, substantielle og gode diskussion, der egentlig kunne være, for det er faktisk en interessant diskussion. Jeg synes, det er svært at vurdere. Skal man udvide muligheden for ekstra anonymisering af vidner? Der er jo også nogle hensyn, som taler imod, og der, det, du siger med dommeren, hjælper jo ikke helt her. Det, der jo er problemet, er, at den anklade skal have ret til at vide... Øh, som udgangspunkt i hvert fald. Hvem er det, der anklager vedkommende? Fordi vedkommende kan jo have noget specifikt specifik imod den anklagenhed, og derfor er, der en, er det en, en fornuftig grundregel, øh, som øh, Mette Grits Dage egentlig fører frem i sin argumentation. Ikke? Og det er lidt ærgerligt, at den diskussion opstår så ikke. Jeg, har... jeg vil sige, det er jo det, jeg synes, der er helt absurd i det her. Netop fordi der ligger så vigtig en diskussion, som jeg ser det. Og det er vigtigt, mener jeg, når jeg har siddet over for, for dem, der er blevet troet, for det er bestemt ikke sjovt. Altså, det er jo folk, der... Mm. Et kan leve deres liv, som de, de plejer. Ganske almindelige folk, der har måtte flytte fra hus og hjem, øh, søge tilflugt i andre byer. Øh, altså, der, det, er jo den der, det er jo egentlig det, som vi burde diskutere, i stedet for, at det er blevet en diskussion. Og det er jo... Øh, altså, det det har, har forsvarsadvokaterne jo også skubbet godt på. I stedet for, at det er blevet en diskussion om mine citater, og ikke det, som det egentlig handler om, at vi skal beskytte vidnerne, øh, og at, øh, at, at det ikke er godt, som det er i dag. Øh, og vi har sager med vidner, der bliver troet. Og, og der må vi jo bliver vi jo nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, at det er rimeligt i et retssamfund. At vi har vidner, der ikke tør stå frem, ikke tør fortælle, hvad de har set af frygt for deres eget eller familiens liv. Det synes jeg ikke, der Og det er jo det, der er det relevante at diskutere. Ja, og det er også kan man sige for en retspolitiker, det er sådan lidt lette synspunkt. Ikke? Altså, skal vi hjælpe vidnerne noget mere, eller skal vi sørge for at beskytte bandemedlemmerne? Der er det jo simpelt nok at indtage i det synspunkt, at, at vi skal gå hårdere til og Vi skal fængsle nogle flere. Ikke? Det, det, jeg synes, der er det sværere synspunkt, det er at insistere på, at de også har en, et krav på en vis retssikkerhed. Uh, selvom at vi alle sammen mm. kan være enige om, at det typisk nok er nogle skuldre. Men, men den balance køber jeg, men, men det er jo ikke retssikkerhed, når der sidder vidner, der ikke tør stå frem. Altså i sidste, for i torsdag, der sad jeg over for en mor, hvis søn var blevet myrdet. Der havde været... Øh det er otte personer, der så det, og der var flere vidner lige efter øh, ulykken eller mordet. Øh, men da de kom til retssagen, der var der ikke nogen, der turde stille sig op. Er det retssikkerhed? Nej, på trods af det, synes jeg, jeg Erkender, ikke er Anerkender du, at der er en relevans i at høre den repræsentant, der ja, repræsenterer øh, de her folk, øh, sige, at det er altså retssikkerhedsmæssigt er et problem, hvis vidnerne kan udtale sig anonymt? Så skal man bare fortælle, at personen to dage senere har en sag om netop trusler mod vidner. Fordi jeg synes, det, der, det er helt afgørende at have med. Ligesom at man siger, at øh, politikeren, der er i radioen, hun hedder Trine og kommer fra Socialdemokratiet. Ja, så skal man have, have det på er det er jo ikke et argument for, at man skal tro vidner. Det er jo ikke et argument for, at, øh, at en sag om, om trusler og vidner øh, imod vidner skal have et øh, givet udfald. Det er jo overhovedet ikke det, man bliver spurgt om, og det er ikke det, man udtaler sig om. Det her det var en pakke, der indeholdt forskellige tilsag medrørende øh, yderligere beskyttelse af vidner med vidner. Og det er et enkelt punkt i forhold til den øh, pakke, som øh, Mette Grits bliver spurgt til og, og udtaler sig til, nemlig en øget anvendelse af øh, anonyme vidner. Og det øh, bliver der afsporet med... I, I forhold til den debat bliver den der afsporet af et synspunkt om, at det er hun ikke den rette til at udtale sig Og Det, ble, det, det blev desværre sidste ord, Christian Møllegrå. No. Vi, vi bliver nødt til at kort her. Tusind tak, fordi du var med, og også tak til lederskribent Anton Geist samt til dig Bremsen. Tak, selv. Du lytter til Radio 247. Med et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem i Hillerød kan man ikke frem sige, at nye borgerlige vandt en jordskridt Men anderledes forholder det sig med mediedækningen. For mål per stemme så fik ny borgerlige suverænt mest omtale. De fik én omtale i medierne for hver 16. stemme de fik, mens Socialdemokraterne skulle have hele 72 stemmer for at blive omtalt i medierne. Det viser en undersøgelse foretaget af journalistisk lektor ved Syddansk Universitet, og sådan en allround round talknuser, Philip Valberg. <laughs> ja, og det, det er dig, der, der sidder det er en det, der, at glæner i baggrunden, Philip Valberg, fordi <laughs> du, du, du vil være med. Uh, ja, hvad skal så... vi egentlig med, med sådan en undersøgelse? Ja, altså jeg tror, der er flere... Altså, jeg har selv tænkt, at det borgerlige ikke forholdsvis meget omtalt, taget deres valgresultat betragtning. Ja, ikke, ikke de Efter, borgerlige, eftervalg. men nye, nye borgerlige, tænker du? Nye ja, ud, undskyld. Ja. Der er en vis forskel. Ja. Du sagde de, de jeg har sagt. du mente at nye borgerlige går ud fra. Ja, undskyld, ja, men det, det er simpelthen en fortælling, det beklager jeg <laughs> ja, Der var en mistrænke, der nagede mig lidt undervejs. Øh, eftervalget, og det var at nye borgerlige havde øh, set fået langt mere omtale end øh, de her fået øh, stemmer, så at sige, og ikke at tale om mandater. Øh, og det satte jeg egentlig for at unders og det var egentlig ikke kun mig, der havde en mistanke. Jeg havde set sådan flere sådan de udtryk på Zomi-bredt på, på so set, at der var sådan en, hvorfor får de så meget, meget så meget opmærksomhed i forhold til, til de stemmer og mandater, de fik. Så det satte jeg mig for at undersøge, og det er ligesom det, der anspuret det hele. Men, men jeg kan ikke helt finde ud af, øh, om du forholder dig til, hvorvidt det er et problem, at det forholder sig sådan. Jeg, jeg synes egentlig ikke. Altså, nu lægger jeg hoved på så jeg vil også sige, at det er måske ultra upopulært blandt nogen, men jeg synes faktisk ikke, at det er det store problem, at Nye Borgerlige har fået meget omtalt. Og denne gang fik jeg sagt det rigtig vel og mærke. Ja, ja. <laughs> jeg synes faktisk ikke, at det er det store problem, fordi at Nye Borgerlige er nyheden. Det er den store væsentlige ændring i forhold til tidligere kommunal- og regionsrådsvalg. Og hvis vi ser på den, øh, det data, jeg har opgjort, så vil sige, at Nye Borgerlige ligger helt klar med det parti, der har kræves, der har brug for færre stemmer per omtale, men Liberal Alliance, Alternativt og Kristendemokraterne og SF er ikke langt bagud i nej, forhold til nej, det. Er egentlig, det, er jo, det er jo egentlig sjovt, fordi det, det, det er mønster, der jo tegner sig, når man sidder og kigger på Tisztina opgørelse, der, og ja. det skal vi jo lige pænt kilde indvise, det er, du publiceret et indlæg i politikken, øhm, det er, det er de små partier. Det, det ser ud, som ja. om det er helt universelt, at uh, det, det for det er dem for er nemmest at få, uh, få omtale i pressen. Og lige præcis, det er de små partier, der helt klart konservativ lidt undtagelsen, skal jeg skynde mig at sige, der ligger øh, lige... Øh, det, Socialdemokratiet det er jo helt klart det parti, der har der får øh, mindst omtalt, hvis vi ser det i forhold til antal stemmer, så kommer Venstre lige efter, og så Konservative. Så Konservative ligger lidt af mærkeligt placeret i forhold til partiets sådan, øh, spørgsmål, Men jo, Men det er helt faktisk små partier, der løber med mest opmærksomhed. Øh, Øhm, og hvis valget var faldet lidt anderledes ud, så kunne det sagtens være Liberal Alliance eller Alternativet, øh, eller at for den sags skyld der egentlig var løbet med første. Så jeg er ikke så alarmeret over, at nye borgerlige har fået meget omtalt, hvis vi ser i forhold til antallet stemmer. Fordi spørgsmålet er også, at jo også, og det er der, den egentlige diskussion er, er at altså, vi har fået bekræftet vores mistanke lidt, eller vores antagelse. Øhm, og det er ikke nødvendigvis negativt at have en mistanke, skal jeg skønne at sige, det kunne godt forstås sådan. Det er ikke nødvendigvis, det er bare en anes, altså sådan en fornemmelse, man mange nok har haft. Det er, skal journalister og medier, publicistiske medier, egentlig lade sig diktere af stemmer, når man vedtager, hvad der skal bringes eller ej? Skal de det? Det synes jeg ikke. Altså personligt synes jeg overhovedet ikke. Men det er vigtigt, at vi selvfølgelig kigger på, det, har det næsten en faktor, og ser om vores dækning er løbet helt af sporet. Det synes jeg bare ikke, det er ikke det mønster, jeg nødvendigvis ser, fordi der er trods alt et eller andet naturligt vægt i, at mindre partier får proportionelt set mere opmærksomhed i forhold til store partier, for hvis vi skulle holde det her altså fuldstændig sådan altså Excel lige rækker, så at sige, så skulle Socialdemokratiet jo have så psykodetisk meget opmærksomhed, at vi, altså der skulle til tid på, på, på, på, på, på, på tredje linje i samlelige medier, i samlelige aviser, op til øh, et valg, og det er der jo ikke nogen af os, der mener at... Man kan vel også, fil Valberg, gå ud fra, at, at det, du har fået af konklusion efter at have undersøgt kommunalvalg det vil ja. gentage sig, når vi nu her om maks to år skal til et folketingsvalg, fordi man ikke også nye borgerlige for ganske meget Æh, opmærksomhed. Der passer stemme al den stund, at Nye Borgerlige jo står på mange, i mange målinger til at være tunge på væktskålen. Det er afgørende parti. Det, det, altså, Nye Borgerlige igen, ja, og det vil der er jo også noget specielt. Vi, vi, nye, det der, der, der er nyhedsværdi. Der er jo en historie koblet op til øh, Nye Borgerlige som, og Liberale Alliance og Alternativet og Kristendemokraterne. er jo altså nogle partier, som vi godt kan blive enige om. Der er nogle historier bygget ind i de her partier, de her mindre partier, der enden er ved det for første gang, for, øh, for, eller kæmper for eksistensen, som kristendemokraterne jo trods alt har gjort, øh, og lykkes de der? der, øh, de var tæt på borgmesterpost. Øh, så der er nogle historier bagt ind i de her partier, som, som simpelthen er så værd at fortælle i en journalistisk sammenhæng. Og endelig, man, og at, endelig at, Philip at, Valberg, skal om... også, undskyld, endelig siger her, hvor tiden er ved at ud, endelig skal vi vel også huske på, at det at blive omtalt ikke er ens betydende med, at man bliver positivt omtalt. Nej. Altså, nu, nu kan jeg se, det radikale Venstre står også sådan set ganske fornuftigt placeret på listen ja. der med at til stemmer på omtale. Og må det ikke det delvist skyldes en vis anemielerslev fra København, og jeg gætter der, gætter der forsigtigt på, at de radikale kunne have været øh, noget af den Øh, omtale foruden. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, men, men så skal vi bare huske at adskille det, dår, altså, et god omtale og dårlig omtale afhænger også af øjnene, der ser. Så hvis vi siger, at Anna Adler, det er jo bare selvfølgelig i en dårlig omtale. Det kan vi også være enige om. Men noget af det, det, ble, som... det blev desværre alt du, du for har <laughs> Tak fordi du var med, Philip Valberg. Det var sådan lidt.